Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Abiton Ödlernes, avsnitt 126. Det här är Nico, tillsammans med Färnan. Jo. Och i veckans avsnitt kommer vi prata om spelen Oddworld och Rocket League. Jag har sett filmerna The Great Wall och Pirates of the Caribbean, alltså Revenge. I nyheterna kommer vi bland annat prata om förseningen av We Happy Few och Nintendos nya påhitt Labo. Ämnen den här veckan är kan vilket spel som helst bli e-sport och hur spelar vi smygspel? Fan? Jo. Oddworld. Jo. Vad hur när? Jo. Eh, nej. Eh. <laughs> jo, Oddworld, New and Tasty, har jag kört den här veckan eller har jag skaffat till eh, vitat och spelat den här veckan? Okej. Okay. Eh. Det är väl typ så lika, Mario, du kan komma fast du spelar en alien istället? Okej. Okay. Inte riktigt. Det är plattformspel. Du hoppar runt, ska försöka smyga dig förbi eh, andra aliens. Du, du är en typ av alien. Jag bara antar nu, för det här är vad jag har sett när jag har spelat det. Du spelar som Abe, en alien med igen sydmun ish I alla fall. Det ser ut som att han har över, <laughs> över munnen i alla fall. Jättekonstigt. Eh, där han berättar varför han är tillfångatagen. För det första som händer är en liten katsin där du får se han typ sitta fastknuten i armarna och hängandes i, en, i ett mörkt rum bara. Och så förklarar han typ så här bara, det här är vad som har hänt för att du jag hamnade här typ." Och så får man börja en eller berätta han att han jobbade sent på en köttfabrik där han jobbar som städare. Och typ högsta hönsen på det här på den här butiken, eller butiken, äh, fabriken. Mm. Var där och hade ja, en storhövdingmöte där de pratade siffror och grafer och grejer. Alltså hur försäljningen går upp och ner och blir sämre. Så då skulle de komma, komma på den nya heta så att säga den nya, de nya produkten för att börja sälja mer. Mm. Och då Precis då när Abe tittar in i det här konferensrummet så ser han att den, deras nya produkt är glassgjord på sådana som Abe. Som den du spelar som. Så när han inser det, då försöker han fly. Men såklart så är det någon jävla superrobot droid som... Vet det, så här security droid som flyger omkring där i någon korridor som ser mig. Eller ser aim när mm. han sticker. Så då skulle du försöka ta dig därifrån. Så du hoppar, hoppar, runt, hoppar omkring i den här fabriken och ska försöka hålla dig undan från vakter. Från säkerhet Ja från de här robotarna som flyger omkring uh, ska hålla dig borta det här måste ju vara den absolut farligaste arbetsplatsen någonsin för det är typ snurrar omkring knivar och det är stora hjul som, ja, är klassiska hinder i en, plattfor en plattform helt enkelt mm. vad som dock är lite annorlunda är att alla det finns massor med kollegor i, i den här fabriken eller sån, alltså, likadana som du Oh. Som står och ja, tvättar, städar, typ skrubbar golverna och sådana saker. Och det som gör det lite, lite annorlunda gentemot andra är att vanliga piltangenterna. Där kan du säga saker, eller göra saker, så att säga: typ trycker du pil uppåt och säger den hej. Och okay. då säger du och vinkar och säger hallow, säger du. Och så trycker du typ höger, så säger den säger han, follow me. Neråt är stop right here. Och vänster. Oh, nu no, är vänster som är fjärt, bara någonting sånt där. För att sen kan du även hålla in trekant för att få fyra alternativ till. Okay. Och då uppåt är då vissla en ton, vissla. <coughs> eller neråt är vissla en annan ton. Det är nog höger då. Trekant plus höger, det, det är nog då han fjärtar. Och mm. vänster är något annat ljud han gör. Så med de här ljuden och hälsningsfraserna så kan du. Nämligen få alla dina kollegor att följa efter dig. Alltså, liksom så här, chasa med dem genom banorna. Och på mm. vissa ställen på banorna så kan du öppna en portal där de kan fly. Okay. Så du får typ poäng för hur många du släpper ut. Eller lyckas ta med dig utifrån fabriken. Mm. Så att jag har än så länge tagit mig ur fabriken. Kommer du underfund med att Abe har fått för sig att han är någon utvald? Så han ska nu åka och försöka få tag på lite krafter så han kan ta sig tillbaka in i fabriken. Historien det, det är lite in, historien säger lite invecklat men det är sjukt roligt plattformande eftersom att det är lite annorlunda just det här med att du kan, du kan liksom interagera med omgivningen. Mm. Plus att du har typ mind powers så att om du håller in left och right på vitat så finns det ju bara L1 och R1 om man säger. Om du håller in dem båda två samtidigt då ställer du i typ och så här fokuserar då kan du, är det en fiende i närheten, då kan du ta över den fienden. Okay. Så, att den kan, så du kan springa före med den och kolla hur banan ser ut och du kan typ använda dens skjutvapen för att skjuta ihjäl andra fiender med. Eller, som jag älskar att göra, ta över en sån och så bara ta den och så springa rätt in i ett minfält som är en bit framåt. Som ofta, okay. oftast är det du ska hoppa över miner eller det svävar en jättebomb i luften så du måste typ hoppa över en mina ducka så den får åka förbi. Och så, då är det mycket enklare att ta en fin, och och springa rakt in i minerna till exempel. Mm. Så att det finns massa roliga gameplay moment i det. Jag tänkte just gameplay, för först sa du att det var som Mario Sen sa du att man skulle smyga och akta sig Vilken av dem är? är det? Liksom, ska du akta dig så de inte ser dig Som i vissa spel, eller är det Ren plattform, att, ja, kommer de mot dig Det bara hoppa upp på en annan plattform och springa vidare Du kan göra både och, skulle jag säga okay. Jag har gjort både och också eh, Vissa banor är enklast att smyga fram För att de här Dina fiender, vissa av dem kan sova Så du har, om du håller in L tror jag det, och går mm. framåt Då smyger du fram men oftast, oftast så kan du också ruscha förbi dem om du är snabb. För de kommer nämligen hoppa upp och så kommer de börja skjuta efter dig. Okay. Fortsätter du bara springa snabbt, så kommer de och, då, då kommer de antagligen inte hinna ikapp dig. Nej. Däremot så typ medan du springer jättefort, springer du in i en vägg, då kommer du att ramla baklänges. Oh, ja. Och då kommer de hinna ikapp dig och skjuta dig i alla fall. Så det gäller ju att du vet vart du är på väg om du ska springa mm. förbi dem. Så att oftast när någon sover Då är det enklare att bara smyga förbi dem lite snyggt Och sen hoppa och liksom Köra vanligt plattformande så Men det finns även några banor där jag har fått En ett, En mount av något slag okay. Alltså allt det här är i yttre rymden Så att det, visst det är det en häst säkerligen Men det, det ser ut som en En raptor ungefär En okay. förminskad T-rex Med jättesmå armar typ så här, som du hoppar upp och rider på Som springer skitfort så med den var det, var det enklast på de banorna som det var på. Var det enklast att bara ruscha och så lära sig exakt när du skulle hoppa med den. Mm. Så att du visste exakt vart liksom när du hoppade över klyftorna och när du hoppade över minfälten och så. Det tog kanske tio försök men sen sprang du bara rakt igenom hela banan. Och så mm. var man klar. Jag tänkte det där gömma sig för det här är ett gammal, ganska gammalt spel. Mm. Det går ju typ inte att gå interaktiv... Vad heter det? Går det att använda i bakgrunden för att gömma dig är det bara som vanligt plattformande att göm dig upp och ner bara för att det inte synas eller hur funkar det, det? Ja men det finns vissa delar där du kan gömma dig med, eller interagera med bakgrunden ja. absolut men då är det väldigt specifika ställen. Det är typ så här, ja. det kan vara rök som kommer upp ur marken. Står okay. du i när, eller står du i röken då ser ingen dig. Ja, okay. Smyger du in i röken och smyger ut ur den så kommer de inte upp eller kommer de inte att se dig? Däremot ah, ja. står du precis utanför den då kommer de att skjuta dig direkt. <laughs> okay. utan, utan att tveka så kommer de att skjuta dig. Så att det, ah, jag så... tycker att det är skitroligt för det, det är verkligen det är precis så där lagom lurigt så att man får försöka ett par gånger på, för att lösa de flesta pusslerna, men du kommer att komma på dem. Ah, ja. Och sen är det väldigt, väldigt mycket timing. Okay. Det, typ, ja, det, det kan vara det kom, du har en, en fiende som patrullerar fram och tillbaka med vapen på en plattform till exempel. Och då måste mm. du upp på den plattformen för att hoppa över till nästa. Men uppe vid den plattformen så har du en bomb som går fram och tillbaka till exempel. Okay. Och så ska du vidare därifrån. Så du lär dig tajma exakt rätt för att komma upp. Så äh, jag tycker det är skitroligt. Nice, nice. Men står den var lite så eller? Alltså det är, inte, det är ingenting som jag lägger vikt vid. Det, är det, jag har det, det jag vet om är det jag precis har berättat. Att... Abes chef vill göra honom till glass för att tjäna mera pengar. Jag har inte spelat ut det så jag vet ju inte. Det kanske blir bättre sen men jag skulle ju inte... Mm -mm. Jag lägger ingen vikt vid den om vi säger så. Nej. Jag kommer inte ihåg om jag har Oddworld 1 eller 2 på PS2 så jag kanske får ta upp och testa det i framtiden. men. Ja, Ja, får se. Jag, gillar, jag, jag hatar gillar att faktiskt... smyga så vi får se. Ja, men jag det hela det här momentet med att man kan prata med... prata eller. Att man liksom ska lägga till det här Att jag ska inte bara ta mig igenom banan själv nej. Utan jag ska även få andra att ta sig igenom banan också mm. Så att det var, nej, det var nej, det ett, ett, ett litet, litet Extra kul moment i det Hur är det då att styra dem Följer de bara med exakt så som du Hoppar hoppar dem Eller är det bara en rak raksträcka du ska gå eh, De kan hoppa neråt Inte ja. uppåt Okej. Okay. Så att om du är För det här gjorde jag flera gånger <hör> Du får med dig några stycken, tre, fyra stycken till exempel. Sen kan det vara så att du ska behöva hoppa över ett stup. Eller mm. över en, från en plattform till en annan. För att dra i en spak. Så att du kan komma ah, okay. till den här portalen till exempel. Då är det jättesmart att säga åt alla dina kompisar att faktiskt stanna innan du hoppar över stupet. För de kommer mm. att bara Wah! hoppa ner i stupet direkt. Helt självmant när du hoppar över. Ja, ja. Så de är inte smarta nog för att hoppa. Utan de, de, de står Säger du åt dem att de måste stå still Då står de still, ja Däremot ska du hoppa från en plattform till en annan Alltså gå neråt i nivåerna mm. Då kommer de att kunna följa med Däremot får det inte vara Över ett hål Nej. Utan det ska vara neråt bara Då, då följer de med Men in, uppåt verkar de inte ha lärt sig Det var nog Nej. någonting i skolan de missade typ. Men vakter och sånt, de attackerar bara dig Eller attackerar de dem också? de också, de också. Okej. Okay. Så att du, du de delarna där De banorna där dina kompisar finns Då är det ganska viktigt att hålla koll framåt också Så att du liksom faktiskt får mer i dem framåt mm. För annars blir de lätt Ett typ Byte för fienden ja, ja. Där du typ kommer undan Men de skjuter ihjäl fyra av dina kompisar istället <laughs> okay. Man säger Fan, ja, ja då får jag springa, jag springa i mål själv då och då är det bara den här tankekraften du hade för att kunna ta bort fienden för att föra dem vidare och liknande. Du ja, har inget eget vapen eller något? Nej, inga eget... Oh, jo, jag kan kasta sten. Men Okej. det skadar inte fienden. Okay. Utom det är typ till för att... Om jag plockar locka upp... till sig, eller? Ja, men typ. Locka till eller aktivera bomber på längre avstånd, typ. Ja, ja. Vissa miner kan du kasta stenar på för att de ska utlösa. Mm. Men ja det är ingenting, Jag har använt inte en gång än så länge Att kasta sten Annars mm. går det att lösa på annat sätt Att man liksom smyger fram Eller att man hoppar på ett visst sätt Eller som sagt, tar över en annan fiende, tar över en fiende För att använda den för att rensa upp framåt liksom. mm. Märks det på något sätt hur gammalt spelet är Eller funkar det fortfarande bra idag? Jag skulle säga, Utöver när, grafiken då? Jag ja, mer när det, det funkar Så funkar det Däremot så har det hänt ett par gånger att jag får typ rosa skärm Och okay. Ingenting händer Jag får ljudet och skärmen blir helt rosa Men Spelet startar inte till exempel okay. det, det har hänt men det har hänt två gånger kanske Och sen har I samband med det så finns det olika Inne i fabriken finns det och hissar Som du kan ta från en våning Så att säga i huset till en annan Alltså mm. från en bana till en annan Egentligen och när du aktiverar den hissen så kan det vara så att du kommer ner till nästa våning utan att du står kvar på hissen, utan du har fallit rakt igenom och typ säger medan hissen stannar. Mm, okay. Och då får du börja om ja, på våningen ovanför där du drar i spaken igen för att förhoppningsvis få mm. åka ner i en våning. Ja, men då, så att det men då är det, kul det, i alla fall. Ja, det, det är lite bugg, det är lite, bug, det är lite buggyt, men det, det är roligt där. Mm. Nice. Eh, sen har ju jag börjat på torsdagar hemma hos mig Bjuda hem folk öppet hus för att kunna spela lite tv-spel och sånt Och det började vi med i torsdags mm. Och då hade ju Hårsta en, Den briljanta idén att ta ner Rocket League Att jag skulle göra det igen För det var ju evighet som vi spelade Så vi tog ner det eh, Satt och lirade lite, väntade på dig Och sen blev det ju kaos Två mot två här hemma <laughs> Körde, fy fan det var ju steriskt. Ja visst eh, Hade glömt hur jävla kul det där spelet är Så simpelt men ändå så roligt och sen kom vi in i att vi skulle spela tillsammans mm. Mm -mm. Online, vi började ranka oss Och eh, det gick väl bra en av fyra matcher <laughs> <laughs> <laughs> Nej men det var skitkul också att spela online Även om det inte alltid gick våran väg Men men jag tycker Nej, att det är det som är kul. lite charmen med det här spelet på något vis För att det kan gå bra mm. Och man har faktiskt har spelat bra och man får in mål och man lyckas med man får rätt vinklar, man får exakt rätt stöt man har lite tur, man träffar rätt men det kan också gå köprätt åt helvete mm. och det enda som skiljer är typ att man träffar bollen en millimeter längre åt höger eller vänster mm. alltså det, det är så här, man träffar, vet inte hur många matcher vi hade där vi tog tre fyra returer på samma skott på mål mm, och nice. alla returer träffar exakt på kanten de, liksom så här, de studsar liksom i stolpen och ändrar vinkel. Alltså är mm. de sjukt nära på att gå in i mål. Men går inte in. Och det, det, är, så lite, det är så lite som gör det i det här spelet. Att det ska gå bra eller dåligt. För att har du en jävla otur då. Då har ju motståndarna den där precis lilla turen som behövs för att den ska gå in istället. Och mm. du sitter där och skjuter en jävla massa skott på mål. Men den går aldrig in. Det är det som... Det här spelet är så simpelt. Så du märker ju på en gång vad det är som du gjorde fel. Det är ju mm. inte så att spelet dummar sig på något sätt utan det är alltid du. Och när man märker de här som är skitduktiga som kan boosta upp i luften för att lägga in ett skott och grejer och man sitter står där själv och har knappt kontroll på bilen. Det är ju skitkul att se om man ser hur, hur man kan bli bättre. Och sen är det bara att sitta och öva och sånt där. Och jag gillar ju simpatiken. Det simpla. Mm. Det här är ett spel jag avskyr att spela själv För det är inte kul Jag försökte ett online match in med en random person Jag blev ju frustrerad Något grovt Men så fort du och jag spelar tillsammans så är det ju skitkul liksom Men mm. det är absolut inte ett spel jag kan spela själv eh, Nej men skitkul. Det skitkul ja, Jag tror vi har pratat det, om det förut jag kan också till, Jag kan till och med tycka att det funkar att spela själv med För jag provade det här i igår faktiskt. Mm. Jag vet inte om det bara var ren envishet Bara för att jag vill träna på de här sakerna som du och jag har pratat om eller som vi märkte när vi körde 2 mot två mm. just det här, ja, men som du sa nu att faktiskt kunna ha kontroll på bilen i luften, du kan ju hoppa, du kan dubbelhoppa och du kan volta åt alla håll, du kan ju även boosta då, så om du hoppar upp i luften så kan du ju boosta då alltså få längre hopp eller högre hopp eller mm. så, beroende på vilken ja, vart du styr bilen någonstans de grejerna vill jag träna på som fan, för att det är det är ju jättenödvändigt. Eller det är skit bra att kunna. Så de mm. har jag tränat på som satan när jag har försökt köra själv. Inte för att jag blivit något bättre på det. Men mm. det är typ det jag tycker att singelmatcherna är bra för. Att kunna öva på just sådana saker. Mm. Ja, jag tycker det är helt värdlöst att spela heller FIFA eller något annat sportspel med boll. Det tycker mm. jag är roligare. Eh, sen har jag kollat på lite film då. Jag börjar Ooh. med The Great Wall med... Matt Damon, Så mm. du var så oerhört intresserad när vi var på Bio i januari förra året mm. att du ville se. Mm. Den är bättre än vad jag trodde faktiskt. För oh. jag trodde den skulle vara helt jävla värdelös. Mm. <laughs> den är, den är inte bra. Den är underhållande. Och okay. för er som inte vet vad det handlar om, det kommer de, Ben Affleck och hans polare. De är typ, ja, det här är ju bra länge sedan. Det är bara liksom Kina som har krutet bland annat. Och det är ju därför Matt Damon och hans lilla grupp kommer dit. För de har hört talas om det här svarta krutet. Den svarta sanden som kan sprängas och dit och har Så de kommer till Kina för att få reda på om det är sant eller inte. Att tror han är typ en korsriddare eller någonting. Och sen är det någon mexikan och, liksom och sånt där. De kommer först till Kina. De blir jagade. De... Lyckas fly från de som jagar dem någon Kineser eller mongoler Eller vad det är för något Och sen så under natten när de är på läge Så blir de attackerade av någonting eh, Ett monster Men de ska göra det mystiskt för Matt Damon och de ser ju inte vem det är Så när de slåss så är det, hela tiden Kameran insummat på Matt Damon Direkt i ansiktet när han slåss Och det ser ju hur jävla dumt ut som helst Och så får du se typ armen på monsteret bara, Oj vad är det här för något Ben Affleck, tänkte jag säga. Matt Damon, den andra av de två, hugger armen av monstret. Och den ligger kvar. De kommer till kinesiska muren och visar upp den här. Och de bara, oj, oj, hur lyckades du med det här? Oj, du är den mäktigaste av dem alla. Och det är det hela. Matt Damons liksom roll utspelas så att han är så jävla grym <laughs> jämfört med alla andra. Eh, de ska mötas. Eh, de, får, de blir fångatagna av kineserna. kommer till muren. Istället för att sätta dem i en fängelsehålla så blir de attackerade, av monsterna som bara. Men vi tar upp med er uppe på muren så får ni hålla er stilla bara så ni inte tar skada. Eh, och då börjar ju det här att. Ja, men muren är till för att försvara sig mot de här monsterna som kommer vara 60 åren och sånt där. Eh, och. De blir attackerade, och den här muren är ju utrustad till det grövsta. Man har ju tagit fancy. Till det grövsta. De var typ stora. Om man har sett sådana här. Vad heter det? Fläktar. Sådana här fans. Som de viker ut. Och så kan man fläkta sig med. Man ser många kineser och sånt har. Om man Om man tänker. Oh, vad du, menar en sol, du menar en solfjäder en sån här, ja, hosch, Man viker ut men så. där, Ja precis, men då finns ju de här med knivar På ytterspösten mm. Du vet, sån här fighting som de använder Jag vet inte vad de heter ja. Sån har de, fast gigantiska som de sätter uppe på muren Så att kvinnliga Krigare kan gå ut på yttersta spetsarna Kläddas, så här rep tänk bungee jump, hoppa ner attackera med spjut och komma upp igen och liknande, det är en liksom försvarsteknik, de har skyttar som är extremt duktiga Vänta nu, som hur kanske... hög är den här muren? Det kinesiska muren Ja men vad då? hur hög är den då menar du? Den, kan ju... den är enormt, det är den största Fråga mig inte hur jag inte Den är den väldigt lång? Den är lite... Det är ju inte en bungee jump mur eller? Eh, jo, den, den ska tydligen vara enorm Den är ju så hög så det finns inte Va? Du kan googla för jag bli... förklarar istället Ja förklarar det så googlar jag Man har, Det är som sagt olika grupper Det är de där, de är blåa tjejerna som hoppar ner och gör sånt Vi har pilskyttar Som är extremt duktiga De liksom Kommer någon, de, när Matt Damon och de Kommer så får de pilar Runt om sig helt bara, Så att de inte kan gå någonstans Där är de extremt duktiga Men sen när de står mot monster Då är de inte alls lika duktiga För då är ju Matt Damon extremt duktig Men de kunde ju vara så dävligt sker Även när det är så osägande de är, Det är så fejl så det finns inte eh, Vi har svarta det är ju de vanliga soldaterna Och sen ja det finns massor Men alltså den här Filmen är så spårad För nu kommer vi det Alltså muren är jättehög Men här tar man det lite längre Fancy utan den här höj, liksom, muren kan ju höjas och sänkas också mitt i. Så de höjer upp den på vissa ställen. För att sätta stora knivar i muren som de kan snurra på. Så när monsterna knättrar på muren så kommer en kniv och bara... Döda monsterna på det sättet. Eh, de kan... Är det kanoner de kan ta ut och allt möjligt? Alltså det, det, det är så spårat. Där försvann färnan totalt. Så vi avvaktar. du du du. du, du, du. Hans data om. Att han aldrig kan bete sig när vi ska spela in. Äh, är vi redo igen? Jo, men kör du. Då kör vi. Ja, vad var det sista jag sa? Jag sa knivarna, just ja. Äh, muren höjs och sängs. Så man kan se så de har stora knivar som snurrar. Så när monsterna klättrar upp för väggen. Mm. Så får de ju stora knivar i sig och delas på mitten. Bara tju, tju, tju, tju, tju. Så det är väldigt mycket fantasy i den här filmen. Mm. Äh, de här monsterna. Har en queen, en drottning Som har typ som paraboler på huvudet Som vibrerar Så att alla monster runt om känner av Och vet exakt vad hon planerar Så det är det nya för 60 år sedan Så under de lätt vinna För de planerade inte nu Men nu har drottningen hon kan Tack vare de där vibrationerna Styra exakt hur de ska gå Och exakt vad de ska göra allting okay. Filmen är en jättedum story Den är inte speciellt bra den, den har skitfula effekter Men den är underhållande så går man in med noll förväntningar Så kommer du ha en ganska underhållande film Ja Men den är inte bra, inte för fem öre <laughs> Matt Damon Man har pratat mycket om hans liksom han där mm, mm, mm. Han såg häftig ut när han hade skägg Hade de sparat skägget, då hade jag kunnat köpa det Men sen blir han så här slätrakad Och den där jävla, nej äh, så jävla fjantigt ut eh, Underhållande Det är allt jag kan säga om filmen Den är underhållande Du som var sugen Ja, det finns på BIA Play, kolla in den Men annars behövs det inte Jag är ju inte jättetaggad att höra vad du, det, det du säger Om vi säger så det, det låter ju mer som en pannkaka Alltså, ja det är en pannkaka ja. Men den är, Det är en underhållande pannkaka Den rullar en stund i alla fall <laughs> Okej okay. ja, Har jag inget annat att göra Så kanske jag kollar på mm. den Men vad ni inte ska se Det är Paris of the Caribbean Alltså Revenge? Revenge Den är så jävla dålig Alltså, allt som var bra De försöker ju exakt samma grej som Gamla Paris och Kibien. ingenting nytt Nej. Men nu gör man det så överdrivet Liksom alla effekter och sånt Så att det tappar all tjusning alls eh, Filmen handlar om och eh, oh, vad fan heter han? Eh, Legolas son han, Jag kommer inte ihåg han heter på riktigt eh, Vad Ja, oh, han i alla fall Okej okay. Äh ah. Jag tänker, inte, jag tänker inte ens googla. Uh, han du heter... Förklara bättre, mer. Eller Legolas, det? vad heter han? Legolas. Ja. Uh. Nej, inte googla. Vi ska komma på det här nu. Uh. Vi ska komma på det här. Uh, Johnny Depp. Orlando, så, uh, uh, Orlando Bloom. Orlando Blooms karaktär heter... Någonting. Skitsamma. Uh, Orlando Blooms karaktär i de gamla filmerna. Mm. Alla kommer ihåg han, han hittade Johnny Depps karaktär eh, Och Skulle ta hjälp av Jag eh, kommer inte så Vad det heter, filmen var så jävla dålig Att jag hade tappat namnen eh, Captain Sparrow, vad heter han? Jack Sparrow Jack Sparrow, tack eh, Jack Sparrow han, Man tar hjälp av Jack Sparrow för att lösa Liksom, den stora gåtan Och självklart, den stora gåtan Är att de som är Stora gåtan är mot Jack Sparrow Exakt här eh, Så nu är det Orlando Blooms son Som ska hitta en skatt För att rädda Orlando Bloom Och tack vare För att hitta den skatten så måste han Få ta på eh, Jack Sparrow mm. Och det var allting det som liksom handlar om Och stora skurkarna i den här filmen Är självklart ute efter Jack Sparrow För att hämnas på honom Så det är där hela slaget Ingenting nytt överhuvudtaget men nu har man gjort, hur ska jag kunna förklara det bäst? Vi gör en default in the furies av alltihop. Vi skiter ner allt totalt. Jaha. Om du tänker båten deras, det är ja. spöken hela alltihop. Vänta, vem, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, chillar nu. Skurkarna är spöken. Igen? En, ja, men jag säger det, det är ingenting nytt, jag säger ju det. Okej. Okay. Så de kommer, oj, oj, oj kommer deras. Men istället för, oj vi måste komma på något nytt. Ja, den här båten kan ju stegra i fronten. Så att fronten åker upp och sen kan åka ner och slå sönder de andra skeppen. Det är inte en mun som öppnas, utan skeppet lyfter ur, ur vattnet och så All bara... Halva. Ja, precis. Halv... Tänk att det blir som en banan i ena halvan och bara åker upp. Och, mm. och sen ner. Boom! Men, vadå? Är det bara... Nej, men vänta nu. Det är inte bara halva båten som gör det. Bara halva båten, för den andra ligger plant i vattnet. Så bara ena halvan åker upp. Mm. Nej, men du menar ju att hela båten stegrar och landar. Nej, halva. Du är halvålig, alltså. Ja. Yeah. Oh, okay. Och satan. okej. Och så är det ju, förut var du skelett, nu är det spöken. Så ibland ser man bara liksom. Två armar och två ben springer runt och slåss. För han har ju ingen mittkropp. För den sprängdes ju bort. Ibland har man ett halvt huvud. Ibland har man en halvkropp. Ibland är det kanske bara en arm som springer runt själv. Alltså det är så jävla dåligt. Filmen är så jävla dåligt. Och så är det liksom hela början. men bara, Vi ska göra någonting. Vad har Jack Sparrow inte gjort på länge? Ja men han måste ju vakna upp någonstans. Ja, han vaknar upp i ett kassaskåp som ska vara helt omöjligt att bryta upp. Man bara, Aha, hur hamnar han där? Ingen vet. Tillsammans med... Byns Liksom han som hade Stora bynshövdings fru Där i också Okej okay. ah, fine Ja ah, men vi, De ska Ja ah, men nu Sen kommer jag ju på helt plötsligt Ja ah, men nu vet jag vad vi ska göra Jag var här för att snurra det här kastanskoppet Så nu tar vi Knyter runt den Och så drar vi Nej den åker ju ner en vägg på byggnaden Och drar med sig hela jävla byggnaden Genom hela jävla staden Samtidigt som Jacksberg åker efter i en bit av snöre Som han åker runt på marken För han blir den fastnar ju runt hans ben Vänta nu, vad, vänta, vad har du knyter fast Kassaskåpet i? Ett rep, som ja. fast Och kassaskåpet åker ju Men, men vad vänta, vad sitter rep, rep? Jag fattar att du knyter fast kassaskåpet med ett rep Så, så mycket ja. fattar jag också Men vad ja, men, knyter du fast den andra änden av repen? Hästar, tror jag det var det, det är vet jag Det är ju fan exakt Fasten Ex Furious Exakt som alla andra okay. Ja, men Precis, Fasten Furious Men istället för att den åker runt och stötter överallt ja. Så fastnar den i väggen på en eh, Husbyggnad Och man drar med sig hela jävla huset Från sin grund bara. Så häst, sex hästar kan dra hela jävla byggnaden Det där kan så skåpa, Plus Jack Black, eller Jack Black, Jack Sparrow Som efteråt dras Och sen lossar han sig, han springer runt där och Han träffar på så jävla dålig. Så uh -huh. den som skrev in att det här var årets sämsta film för året. Mm. Den är inte lika dålig så absolut inte lika dålig som Triple X. Den är absolut inte lika dålig som Fast and Furious 8. Men den hade kommit i tre om jag hade sett den förr. Resident Evil 2 till och med fan bättre än den här, den var så jävla dålig. Så jävla dålig. Ingenting nytt, man gör allting överdrivet och man gör det dåligt också. Det ser inte bra ut ens. Pinsamt. Dags men att vänta lägga nu. Ner. Okej, men vänta, vi måste ju kolla här nu. Hur hittar unge här Orlando Bloom eller sonen Jackson då? Uh, den här lilla bin. Mm. Som han river liksom... eller jämnar med marken då, eller? Mm, precis. Ja. Han slängs ju i fängelse där senare, måste tänka hur fan det är. Vem av dem? Båda. <laughs> <laughs> det är så det som så jävla dåligt. Uh, men egentligen, de här spökerna ja. De åker man in De lever i, vad heter det, Bermudas triangeln. Okay. Det är därför inte de kan åka därifrån ah. Och det är Jack Sparrow som har lurat in dem där Ja det är men, klart det uh, Orlando Blooms son och, vi, och hamnar där inne De dödar alla i hans skepp förutom en För det är deras regel, vi, vi låter alltid en överleva ah. För att kunna berätta deras historia om men vilken jävla att det var han då de säger det att. Och han börjar ju bara. Ah, men, det, det, det. De bara men, men. Och så börjar han prata någonting om Jack Sparrow. De bara. va? Vem sa du, Jack Sparrow? Oh, vad häftigt. Ja, men bra. Nu har vi någonting tillsammans här. Så han ska åka och varna Jack Sparrow att de är på väg. Från den här För att det ska. De snart vi känner på oss att vi snart blir fria dit annat. Så snart kommer vi att ta dig. Jepé. Och det är därför han kommer dit. Båda hamnar i finkan. Han kan säga det och sen börjar även tidigt. Men vad då? Alltså, vänta nu. Varför, hur vet de att de alldeles strax blir fria? Det vet de inte, utan det är bara någonting de säger. Men, vad lägligt! Den som håller dem fast är ju att Jack Sparrow har ju den här eh, kompassen som han alltid har med sig. Ja, visst, ja, visst. Den lämnar den ifråset till en annan snubbe. <håg> Magin är bryten! Hela Bermuda-triangeln kraschar och de kan åka därifrån. För den här jävla kompassen som de inte alls förklarar varför den har någonting med och någonting att göra. Förutom att den visar exakt det man helst vill ha, visar den. Men på något sätt är den... Inlagd på Bermuda-triangeln Så att när han lämnar ifrån sig Kraschar de, men det förklarar man aldrig sen Utan nästa gång man pratar om den så visar ju den Vad nästa man vill ha Så pekar den ditåt Men vänta nu den, den, Han ger den till någon annan mm. Och då Bermuda, kraschar hela den Bermuda-triangeln Bermuda -triangeln Kraschar, och de kan fly Och de kan fly, sen funkar ja. den igen Ja, och sen är det en häxa som får den och håller bara, uh, kolla, nu har jag den här plötsligt. Och jag ger den till någon annan som får sen. Och sen till slut hamnar den, i hos vem? Sparrow! Han får tillbaka den. Och den har samma funktion då när den kommer tillbaka till Sparrow? Då har den exakt samma funktion att oj, nu kan jag se exakt vad jag vill ha igen. För det där med Muriasirangen, det tar vi aldrig upp igen. För de, har, de kommer ju fria helt plötsligt. Så det behöver vi inte ta upp igen. Det, det, det, det är ingen som kommer att tänka på det. Okej. Okay. Mm. Mm. Skit Skit Utan ha sett den så låter det Det låter väldigt mycket som det i alla fall mm. Skit alltså, Jag trodde inte på det när, någon, när man skrev in vem det nu var Jag tror det var Björn eller vem fan det var ja. Så skrev jag in det jag bara. Ah, men det år det sämsta film Jag bara, nej men så Alltså den såg ju lite underhållande ut Det lilla jag sett Och så såg jag Nej Men den här fanns på Viaplay nu eller Den finns på Viaplay nu den också Ja Mm Uh, ja, har du inte det så kan du få mig, vi säger ingenting till via Play men uh, du kan jättegärna få se någon <laughs> Om du vill. Jag klarar mig faktiskt rätt ja. bestämt. Jag försökte se La La Land också, för jag älskar ju musikaler. Mm. Två låtar instängde jag av. Nej. nej. Bye. Och jag älskar Emma Stone. Oh, hon är så fin, hon är så fin. Men vilken jävla skitfilm de första två scenerna bara. Ja, nej. Usch. Usch. Nej, nu behöver vi lugna ner oss lite Så vi hoppar väl vidare till nyheter Första nyheten jag har är den andra säsongen av Netflix animerade Castlevania-serien debuterar någon gång i sommar enligt författaren och producenten Warren Ellis? Han säger så här. Vi kommer tillbaka i sommar för åtta episoder. I ett inlägg på Twitter eh, sa han. Netflix förnyar showen för en andra säsong i juli i fjol och meddelar att säsong två kommer att ha dubbelt så många episoder. Så åtta episoder jämfört med fyra och det är ju bra. Det för lite men det är i alla fall någonting. Det är jag lite bättre än fyra. Mm, jag var ju lite rädd för Vad var det? Det var snack om att han skulle göra Assassin's Creed Animated Series Visst var det så också? Men om de direkt efter kan man spotta ut 8 episoder Året efter och kan hålla samma höga nivå Så kan absolut bli bra för Första säsongen var jävligt bra Mm, mm Nästa nyhet är att över 100 100 000 personer får permabant förbud i Player Announce Battlefield. PUBG-teamet va? eh vad säger de? Battlefield. Ja, oh, sorry. Player, det, var, det har man översatt här för jag tog allt via Google Play Store. Play annons slagfält, jag var vad fan är det. <laughs> <laughs> Precis, Play annons battleground. PUBG-teamet diskuterar beslutet för sin devblog. Säger att utredningen av Shires har varit högsta prioritet sedan lanseringen av version 1.0 på PC. Då säger så här: Vi har upptäckt nyligen ett nytt mönster av fusk i Action. Sade PUBG-laget. I veckan utförde vi en grundlig speluppdatering av 100 miljoner spelare. Och genomförde analys av tiotals miljoner dataloggar. Genom denna övning kunde vi identifiera över 100 000 ins instanser av det nya mönstret relaterat till användning av fusk. Och nu har vi bekräftat att det är klart försökt att kompromissa, kompromissa vårat spel. Dessa spelare kommer att vara permabannade, förbjudna i en enda våg. Så 100 000 bara... Eh, Jävlar hårt. Vad säger du? Rätt eller fel? Det är klart det är rätt Men mm, om det med. är så att de har fuskat eh, Jag såg igen Visade lite hur fusken funkade Och sånt och... Alltså jag fattar inte hur det kan vara kul att spela med dem där sånt Bland annat de bara visade men vad, vad, vad, vad, Okej men om du har sett det För jag har inte sett det här Vad, vad, är, vad använder man för fusk då Eller vad är det man gör för att fuska en av fusken är vad heter det autolockond liksom, Wow, så ja, så det var en snoper som liksom bara hoppade fram och tillbaka liksom bara hoppade från till höger liksom, och klickade på det där. Mm. Han hade här liksom äh, hagelgevär. Ja. Det blev som en sniper i headshot varje gång med den rekylen bara poing poing poing. Okay. Så de blev träffade, hamnade nästan helt nere på botten. De bara men vi måste hela sig stod bakom en vägg och han bara hoppade och så poing sköt han ju igen väggen med hagelbössa och de dog. Sådana okay. där grejer ja, Och massor ja. med så här även eh, hackfusk du vet Typ teleportering, blir du skjuten så flyger den en bit bort Så att du inte kan bli träffad och igen Och sådana där grejer ja, ja. Men, va, va, va, va, men varför, då då är det ju helt rätt Då är det ju bara skicka, alltså av Då är det väl inget konstigt Nej, absolut, jag menar, Det är jag ju helt rätt fusk Och det förstör ju fan spel Det uh -huh. förstör ju bara spelet Sånt där skulle ju kunna få en skitförbannad Man är ja. ute och spelar själv Man hoppar in, man kör man möter eller man hinner, det där är sånt där man hinner blinka en gång så mm. är man stendöd. Nej de dom ska väck, väck och spelar inte alls. Ja. och spel nu för tiden det har ju killcam. Vi ser exakt när du fuskar. Det är inte svårare. Så idioter, idioter. Nej, men det är korkt men samtidigt vad fan vad, vad, vad vinner man på det då? Ingenting. Idé, alltså dessutom i DSP alltså finns det några Finns det tävlingar med vinstpengar? Alltså vad fan, det verkar ju typ bara korkat ju. Alltså jag såg dem där sån kidade Alltså spelet blev ju inte ens roligt. Det var ju Nej. helt värdelöst. Det kan inte ens vara kul att titta på. För jag menar, när jag sitter och tittar på PUBG. Alltså de klippen eller vad som helst. Då tittar man ju på de skumma, sjuka ögonblicken som händer. Mm. Jag, vill, jag vill väl inte se någon som headshotar allt på första Nej. skottet. Det är väl skitmeningslöst. Nej, helt värdelöst. Bort med dem bara. Bort. Ja, ja nej, men det, det är helt rätt. Det är häftigt dock att de bara. Vad sa du? 100 mm. Det är ju fan nas ju. Bara häftigt. Det, det, är ändå, det, det säger ju ändå någonting att de är, liksom är on top of it. De är liksom på gång. Ja, de precis. tänker inte tolerera ja. fusk. Liksom. Helt rätt, så ni i foten. Va? Nästa nyhet är Compution Games som meddelar att We Happy Few kommer att släppas lite senare än ursprungligen planerat. Titeln som tidigare skulle starta den 13 april kommer nu att släppas för Playstation 4, Xbox One och PC någon gång i sommar. Compilation Games släppte också en ny utvecklingsvideo som ger en titt på spelets andra spelbara karaktär, Sally. Och skisser vad som framåt för We Have A Few. Jag hade ingen aning om att det skulle komma en Sally som man kunde spela som också. Ja, Det hade jag In, helt missat. Inte jag heller faktiskt, men däremot så säger jag bara att all tid de kan behöva för att putsa på det, ja. ta det för helvete. Alltså det, det enda de behöver det är att vi, När de kommer ut verkligen hoppa fram Och visa att här är vi liksom, gör någonting För helt enkelt I vad var i slutet av förra året Jag hade helt klart bort We have a mm. vi började ta upp det igen ja. Så risken är ju att Nu när det blir förtjänat att de kommer Börja försvinna om de inte fortsätter Visa sig och sånt där Att de blir bara en i mängden så Men nej, absolut, det såg schysst ut E3-trailerna och allting som vi har pratat om tidigare Så fixa till det, gör det riktigt snyggt och så får vi hoppas att när ni väl kommer ut, påminner mig så att man inte glömmer bort det här. Jo, jo, absolut. Men de har ju även funnits ute redan i, alltså i Early Access eller Pre-Alpha och allt sånt där skitlänge. Så att jag tror verkligen att det är fler än fler som dig och mig, till exempel. eller som mig åtminstone, som skaffade spelet Pre-Alpha körde det lite grann insåg att, fuck, det här börjar fan vänta med tills det är färdigt färdigputsat för det här kan bli riktigt balt mm. Och jag som har varit och kört det en, en, ett par timmar. Liksom se, det enda jag kan tänka är bara ta all tid ni behöver. Mm. Så fort ni säger att spelet är färdigt. <coughs> då kommer jag gå in och testa igen. Det är mm. absolut utan tvekan. Men, men ta den tid ni behöver. Jag vill inte höra sen i efterhand att oh, vi fick inte tillräckligt med tid. Nej. Ta allt all tid som behövs. Kör bara, gör det färdigt så som ni är, så ni är nöjda med det. För det är nästan det ja, det är nästan det nästan viktigare idag. Mm. När, när det ändå finns ute, det har ändå funnits. Det finns ju ba långt bak i huvudet på jättemånga. Att det liksom det finns där ute, det kommer, det är på väg. Kommer mm. det nu eller om det kommer om ett halvår, det är väl fan egentligen samma, Kan jag tycka. I alla fall när det har funnits ute så pass länge redan innan. Nej, precis. Nej, men nej. Annars får ju du... Påminna mig när det kommer för jag vill spela skit Men jag tänker vänta tills det är helt ute mm, Ja men det tycker jag är helt rätt i Och sista nyheten vi har oj, Det, det här är en snack Ska jag säga det, det, det här, nu, nu, Håll i hatten alla barn Nu kör vi Nintendo avslöjat Nintendo Labo En ny serie av bygg själv upplevelser Som kommer att vara kompatibla med Nintendo Switch Och kommer att starta den 20 april Starta med kartongpaket kan spelare bygga skapelsen som sedan kan kopplas till Switch och interagera med. Den 20 april kommer ett varia, varia, inte prata, Variety Kit och robotkit att finnas tillgängligt som gör möjlighet att spela att göra olika upplevelser. Nintendo lovar en upplevelse speciellt utformad för barn och det som är barn till hjärta. Nintendo Labos prismodell är 70 dollar för Vari Variety Kit och 80 för Robot Kit. Eh, Variety och Robot Kit innehåller båda en fysisk kopia av Switch-spelet som innehåller Labos spel och programvara. Så det är inte så att du spenderar 80 dollar på Papp. Jag tänker låta dig börja prata om det här. För jag känner att vi behöver mjukas in i det här. Jag ska börja prata om det här. V vad tycker Att... du om hela den här idén? Det ser ju ut som en kul grej. Jag ser det och tänker, fan vad häftigt. Dock så... Eh, det enda jag tänker framför mig, eller ser framför mig, är lite... Vi har ju båda två haft eh, loot crates och såna, alltså såna typer av mm. lådor vi får hemskickade. Min, som jag... För mig nu, bara för det så kommer jag inte exakt... Jo, jag tror att jag hade just Lootcrate. Där själva mm. lådan i sig alltid var någonting. Mm. Det gick ju alltid att bygga ihop någonting. Det lät ju skithäftigt första gången. Och jag tror att jag byggde den första gången. Efter det så skete jag ju fullständigt i det. Det var ju absolut den sämsta grejen jag fick med varje gång. Mm. Det var ju liksom en... En, en ghost från Destiny 2, till exempel. Mm. Låter skitbalt att få ha en egen ghost stå här hemma liksom, i, i hyllan. Men den är gjord i kartong! Den är inte asball! Det, så att, jag har svårt att se vad det här ska göra riktigt. Och hur det ska funka för den delen. För att, mm. jag har ju sett den här jävla piano den finns med på någon trailer någonstans. Det där man kan spela piano Eller där du viker ihop ett piano mm. hur, hur fan får du den att spela då? Kan någon förklara det här för mig? Hur, hur får man den att faktiskt göra saker? Det ser ju inte ut att vara hopkopplat på, på Fem öre ju Ingenting ser ut att sitta ihop med varandra ju Nej. Jag antar att den är på något sätt så Är det en så att de, Den trycker på de olika knapparna För att du stoppar dosen ner den eller någonting Så antar jag För allt ska ju kopplas Du sätter ju i doserna i allting mm. Så att den ja. rör sig och allt sånt där Absolut Men. Nej, men du tycker att det ser kul ut men att du inte är helt säker på hur, att det kommer funka som det är tänkt. Exakt. Om jag, jag, jag kan tycka, hela. Jag kan, ja, jag kan tycka att det ser skithäftigt ut. Jag kan tänka mig att det här är asfalt för mm. de som har barn till exempel. Eller ja, jag men, barn, tonåringar, vad fan som helst. Alltså, delar av det här kan ju funka i de flesta åldrar, absolut. Men frågan är ju hur det alltså hur det faktiskt fungerar sen också. För mm. men jag kan ju också se det här som Visst, bygga ihop något av det här. Säg det där pianot, eller till. Jag ser något fiskespö med, eller har jag mm. sett också. Ge det till en unge, och så får vi se hur länge det håller. Mm. Jag har inte barn själv, men jag har jävligt svårt att tro att det där överlever ett hårdrocksplinkande på det där pianot, eller ett riktigt kast med det där jävla fiskespöt. Mm. Det. Nä. jag vet inte. Det, det, det känns lite för mig som att det där kommer att bli En sån där samlarpryl I slutändan Som mm. bara viks ihop och byggs ihop Och ställs i en hylla hos någon mm. Inte hos barnfamiljerna Även fast det som sagt ser ut som en häftig grej Som skulle kunna funka mm. Absolut Ja men Fint alltså Nej ja, ej, jag kan inte hålla mig längre Starta motorsågen nu jävla åker. Min <laughs> inte vad fan håller ni på med det här är ett stort jävla skämt Alltså det här är sån jävla fanskap. Vad är det då? Robotkit. 70-80 dollar. 700 spänn, 800 spänn för en jävla pappersbit. Men då, du spenderar, du får programvara och... Nej, det där programvaran är som ett jävla liksom... Alltså som jag, det är Nintendo. När har de släppt ett ordentligt spel på sådana, för såna här grejer? Vi har sett Wii, vi har sett Wii U. Allt ni släpper är ett jävla spel som... På mobilen skulle det kosta 10 spänn Ni säljer det för en 800 istället. Jo, vi betalar för papper. För det här jävla spelet kommer ju inte vara någonting. Liksom vi kommer behöva. Man kommer kunna använda det en gång. Vad då? Ska vi spela robot? Vi ska stå och slå igenom andra papperkartonger på tv. Det, alltså, det är sånt jävla skämt. Alltså, jag blir helt förstörd. Det här jävla. Piano, precis som du sa. Två gånger, och sen har man ju slagit sönder den jävla fiskespött med den där jävla tråden. Vira på den där tre gånger, och tråden har skärt sönder hela jävla pappen. Tror ni att ni kommer få en billig pappbit så att ni bara kan tanka ner det? Nej, ni tänker kommer. 3-400 för ett till jävla pappbit, jag lovar er Nintendo är så jävla snåla på såna här grejer Och det jävla spelet är ett skämt Det här är det sämsta Nintendo har kommit ut med på evigheter Sen det här, vad fan var de skulle ha den här jävla, uh, var Det jävla Vad är det motion som man hade till Wii där Man skulle stoppa på finger för den man skulle känna ditt puls till olika spel Är ni roliga eller den las ner, kan inte lägga ner den här skiten Papp var någonting vi använde när vi var små För jag hade fan inte råd att köpa andra grejer det är inte någonting vi var till tv-spelen Ska ni göra sådana här grejer? Använd använder riktig plast Plast som kan hålla Det här är ett jävla skämt Nintendo håller ju liksom att det är utformat för barn Det är en jävla pitch ni vill för att ni ska sälja det till vuxna För att ni vill tjäna feta pengar på någonting Eftersom papp går sönder Papp kommer användas om och om igen Det är ett så jävla snålt om Nintendo Att inte kunna göra ordentliga grejer För mig är det här helt jävla idiotiskt Och jag hoppas verkligen ingen går ut och köper Den här jävla skiten Alltså, nej. När jag, jag såg det här och fick hör höra hur folk tyck, började fundera på att vad började bli lite positiva. jag brann av på en gång. Vad fan är det för jävla skämt? Nintendo, inte en jävla chans att jag kommer lägga ett enda öre på den här skiten. Det är pinsamt. Jag håller med dig. Eh, alltså, det, det verkar skitidiot. Jag förstår inte varför vi skulle behöva betala för det här överhuvudtaget. Mm. Däremot så kan jag se det som hade, hade det här varit någon indie-grej, om du jag tar det här på rätt sätt nu. Hade det här mm. varit någon hemma som hade så här, kolla vilka balla grejer du kan göra med din Switch. Mm. Alltså själv, hemma från kartonger du hade köpt på Ikea, typ. För mm. två kartonger för tio spänn eller något. Då hade jag tyckt det här varit ganska coolt. Mm. Alltså att du kanske kan klippa till dina egna, du kan göra om. Alltså, förstår du, att det kommer ut mallar på att göra det här. Då hade jag kanske tyckt ja, det var coolt. Alltså, och säg de kommer ut alltså säg att du får köpa mallen för hundra spänn för alla. Mm. Det, visst, då hade jag kunnat tycka att det hade kanske var lite halvhäftigt. Och så hade du fått köpa inte vet jag, spelen vara en för sig för pff, 10 eller 20 spänn eller va alltså som en som mm. ett iPhone-spel. Då hade jag ja. kunnat tyckt det var helt okej. Okay. Men det här, det låter ju väldigt väldigt väldigt dyrt för ett spel som antagligen bara fungerar ihop med den här kartongen du precis har fått hemskickad till dig av Nintendo mm. så att det, det verkar jättekonstigt jag, jag, jag förstår verkligen inte jag, och speciellt när du säger prislappen när du säger prislappen så blir jag ju inte dugg jävla intresserad av att, att köpa det här skulle jag säga nej, det är ett helt jävla skämt men jag var är tvungen att då ställa frågan till folket där ute, er lyssnare och vi fick en hel del svar, för det var många som hade att påpeka på det här. Mm. Så jag tänkte först gå in på, vi hade en liten omröstning alla upp, så att man kunde gå in och rösta vad man tyckte. Och jag skrev så här, tycker ni att Nintendo Labo ser ut att bli något bra? Eller är ni som Nico och tycker det ser ut som ett stort skämt? 55% sa att det ser ut som ett skämt. 36% sa att det ser bra ut. Oh, och 9% sa Nintendo är dött för mig så det rör mig inte alls. Vänta, <laughs> hur många procent var sista? 9%. <laughs> eh, så det är intressant. <laughs> eh, men vi fick några som faktiskt skrev in och berättade vad de tyckte. Så jag tänkte gå igenom dem också så att vi får en helhet på det. Ja. Börja med Björn Karlsson. Tycker själv inte det ser ut som något för mig- men sen är det så att jag inte är målgruppen. Det är riktat mot barn och vuxna att skapa och spela tillsammans. Så tror detta kommer bli en stor storskällare bara de fortsätter stödja med nya spel och upplevelser. Mm. Alexander Klassen. Ett jävla skämt. Alltså kartong. Stanna där. Man kunde inte stanna där. Han skrev för filare. Ett skämt. Kan hämta hur mycket kartong jag vill i mitt soprum. Ge mig en uppdaterad switch istället med bättre skärm och prestanda. Jennifer Vindal, hade inte sett detta förrän nu, hoppas ta med fan att detta är ett dåligt skämt från Nintendo. Anta dock att det är seriösa. Nintendo dog när man släppte Wii. Det är lite hårdt. Väldigt hårda ord där. Herman Matson. Jag tror faktiskt att jag kan sälja, mig inte så mycket som det räknar med. Tänker jag främst på barnfamiljer och att man gillar byggsatser och tv-spel. Jag skulle aldrig köpa det såvida barnen inte vill ha förstås. Tror svagt på idén men det kommer inte bli någon ny våg av Wii Sport. Ni tänker inte att du ska ha cred som vågar prova något nytt, oavsett resultat. Och sist är Kristoffer Hårsta. Årets aprilskämt. I samma klass som nylonstrumpbyxor för att färg-tv. <laughs> Jag vet, alltså jag tittar på det här mer och mer Alltså på, på vilka olika typer av grejer De verkar ha snickrat ihop alltså Vissa ser ju fan stört jävla Avancerade ut dessutom Ja absolut De har ju så här robotar Men papp håller inte Nej. Varför, gör, varför gör de inte grejerna i plast Och det hade funkat billigt plast Spelar ingen roll Billigt plast funkar fan i bättre än papp Och det är ju knappast så att Nintendo kommer själva släppa Ja, har ni eget papper. Här får ni ritningar, ni kan bara tanka ner via nätet Nej, det kommer inte hända Utan du måste ju, att ja, piratkopiera Någon kommer själv lägga upp det och sånt där Och få ungefär Spelen kommer vara svindyra Deras egna jävla papp de säljer extra Kommer vara svindyra Nej, jag kan inte stå bakom det. Det här är sånt jävla skämt och jag blir irriterad fort jag tänker på det. På riktigt, jag kan inte släppa, jag jag hoppas kan inte släppa för fan den här. Har, att släppa. Har, du kollat, har du kollat bilderna på den här roboten du pratar om hela tiden? Där du kan få slåss ja, med roboten. jag har sett video och allting. Ja, ja det är pinsamt. Det, vad är där? Är inte det där stabila? Wemo? Alltså är inte det där rörelsekontroller redan? Eller måste du på riktigt ha ett snöre du drar i för att det ska funka? Nej. Det är bara så att det ska kännas. Så att du får det där... Så att du känner det som en robot. Vänta nu, så du, du har inte det där hittade du på nu Det där är ingenting, ingenting som någon har sagt i ett klipp Nej men det såg så jag antar ah, okay. För varför ska den annan sitta där Du, du hör, känner ju ljudet bara. Det är det enda du kommer känna Du ska du, såga du, in det snöret rakt ner i axeln Sen liksom efter ett par vänder mm. Och när du spelar fiska, allting. Du kommer få såna jävla skärsår <här> I den där pappen Helvetet, vad irriterad det blir <här> Ja men det här, <här> Oh, det är nästa jag ska beställa ett till dig Bara för att se dig sätta Nej. ihop det ja, ja. Men det kan ju vara bra torsdag Vi kan ju behöva en liten eld här nere på gatan Sätta oss och elda lite oh. Papp jävla mm. Fy och vad pinsamt Nej, men det ska bli kul. Däremot så tycker jag det ska bli intressant att höra När de första de här kommer ut till folket dock. Mm. Alltså just när om, vad, vad, vad som kommer att hända Kommer det bli en flip eller en flopp om man säger för det kan bli väldigt väldigt intressant Kommer, kommer liksom bli, bli ramaskri. Alla kommer vara skitförbannade för att de har fått hem en bröt Trasig kartong Som de inte kan vika ihop som den är tänkt Eller kommer det att vara liksom så här: Wow, fan vad häftigt, de få som faktiskt köper den Kommer det att liksom fungera tänker jag det, det kan bli intressant, det vore kul att följa liksom. Där har du en jättebra poäng Nintendo och Postnord tillsammans Det funkar fan inte Papp och Postnords jävla pinsamma jävla arbete De är ju helt jävla värdliga alltså, Tror ni att någon kommer få hem en hel kartong När allt är papp du får hem Av Postnord <laughs> fan eller Inte jävla chans Allt kommer bara knöcklat ihop tryckt och så bara, Nej men det var så men, Fy fan Helvete Åh! Vi går vidare till en Jag klarar fan inte av det här mer Ämnen, jag tänkte vi börja med din. Vad hade du, oss? Jo, jag tänkte smygspel. Apropå smygande, som vi pratar lite grann om där i Oddworld. Mm. Så tänkte mest egentligen... Jag var nyfiken på hur vi, hur vi gör. För att jag vet själv att jag har typ två eller tre olika modes när jag spelar spel där, jag, där det är tänkt att jag ska smyga. Okay. Till exempel som senast nu här i Assassin's Creed. Så fanns det ju flertalet tillfällen där det fanns liksom... Eh, vad ska man säga piratläger där man skulle in oh, och göra liksom camps. olika objectives alltså du skulle mm -hmm. hitta olika skatter du skulle ha ihjäl olika kaptener och du skulle göra allt möjligt liksom och jag vet att det fanns de ställen där jag bara sprang rakt in med pilbågen uppe i liksom högsta hugg och bara sköt vilt åt alla håll och kanter bara peppra liksom det fanns de ställen där det tog mig typ Två, två och en halv timme Och rensa ett hus För att jag ville verkligen inte bli påkommen Och sen fanns, fanns det dem När jag liksom körde nå någonting mitt emellan Där, jag sprang in i Ett rum, eller i En område och köta Och sen smög mig till nästa Och liksom fortsatte på det viset Så jag var liksom mm. nyfiken på hur, hur gör du När du spelar Lite till spel till spel I Assassin's Creed Och sådana där spel mm. Jag försöker verkligen. Alltså Creed var ju bra för då kunde som sagt pilbågen, du ser exakt hur man ska döda och sånt ja. där. Och där var jag ganska duktig. Jag klättrade mycket, hoppade ner döda, klättrade upp, sköt pilbågen, gick bakom, gömde mig i buskar och allting. Gick bra. Sen när kommer till spel där man helt och hållet ska spela så där. Mm. Tänk Hitman. Jag spelar kör, körde sen nyaste Hitman. Går fan inte. Vilket det finns så många alternativ att det blir för mycket för mig det är så här, ja, men Du kan gå in i köket ja. Och ta en Ta maträtten Du kan hälla gift i maträtten Ge det till han, där han du ska döda Så när han äter det så dör han Och så behöver du bara gå därifrån mm. Du kan hitta den här pistolen Du kan gå till en vakt liksom Döda honom eller liksom kväva honom på något sätt Få honom somna Ta hans pidol och skjuta Du kan. Vad fan som helst Och jag går där Gjorde introt, de visade fem olika sätt Man kan göra det, och sen när du väl till uppdraget Så kom jag där Och allt gick köprat åt helvete Allt som kunde gå fel Gick fel, så det slutar med att jag typ Går, jag bara, jag smyger runt här Fan, kommer in Och helt plötsligt stod en kock där inne Jag bara, you're not supposed to be here Jag bara, helvete, ja men döda honom bara Bröt nacken på honom Jag har honom i en frysbox bara. Tog hans kläder, ja men nu är jag kock och så satte jag på mig och liksom började fixa med maten. Och så ska jag gå ut. Och de bara... You're not the ordinary cook. helvetet Och så började det komma varning. Så jag bara... Gick in i köket, satt av mig. Tog av mig de kläderna. Tog på mig mina vanliga. Gick ut. Det är som ingenting. Gick upp en våning. Och så bara... Och gick runt, såg ingenting, hittade en pistol. Jag bara, perfekt. Ställer mig, siktade mot han, han som står där nere. Och så hör jag bara, Ej, hey, you're not supposed to be here. om, står en vakt, riktar med pistol mot mig. Och jag höll, höll, höll pistol i handen, bara, eh. Och fick panik Så han började skjuta Jag har honom Vänner mig om Det är panik Han som jag skulle skjuta Har sprungit iväg Jag springer efter honom ner Det är fem olika vakter där nere Jag börjar skjuta Hejvitt Jag tror jag dödar allihopa Ser honom Skjuter honom Hoppar från Och springer ut i bilen Och sen sa jag Nej Jag klarar inte av sådana här spel Jag var så stressad Det funkar ingenting Allt gick käpprätt åt helvete Det gick inte <laughs> alltså. Så Nej Hitman var ingenting för mig Helt enkelt Så för mig, Assassin's Creed gick bra Nu spelar jag, vad heter det Horizon Zero Dawn ja. Och det är exakt som vi heter Assassin's Creed förutom att man tagit bort Där man ser olika hitpoints mm -hmm. Och det är skitsvårt för fan, jag har blivit så förstörd av Assassin's Creed att jag har jättesvårt med Horizon Zero Dawn just nu går runt. Och så, jag känner, jag, det känns som att jag skjuter de här jävla robotarna allt möjligt hur mycket som helst. De dör aldrig. Det är skitsvårt svårt måste... nu. Jag, jag vet exakt vad du menar. Det är skit att inte veta om det kommer vara ett one-shot, one-kill, mm. eller om du måste bara mata. Ja. Och det är liksom, ibland får jag headshot och bara ah, skitbra, trycker jag att exakt ligga på nästa gubbe. Nej, det går ju inte. Och så blir det nej, Det är hemskt. Det är katastrofiskt nu. Men hur spelar du då? Alltså just Assassin's Creed är ett skitbra exempel. För att jag har ett ställe där, är på en av de här lägrena, som dessutom var halvt om halvt ett uppdrag, ett uppdrag eller ett quest liksom mm. i spelet. Där där första gången Gick till, gick till det här laget. Jag var dessutom lite för låg level mm. Så att de var fan riktigt jävla starka De här som jag mötte så det är inte, nu, nu, ska jag, nu ska jag smyga Jävla vad jag ska smyga Och kryper in i buskar Jag kryper mellan buskar för att hitta rätt vinkel liksom, Och skjuta till och med Bara så här, Härifrån mm. kan jag träffa tre stycken utav dem Och så kan jag liksom äh, Smyga till nästa buske Härifrån kan jag få två till Och så till liksom, nästa buske Och fortsätta så Proble största problemet var bara att jag gjorde det här medan jag höll på med tvätten. <laughs> så jag smög, jag smög, jag smög och jag smög. Sen var första maskinen klar. Då sprang jag... Då pausade jag bara. Sprang ner till tvättmaskinen. Fixade och grejade. wow, snabbt som fan. Liksom, oh, ut. Och så lubbade jag upp igen. Till att komma tillbaka till att inse att eh, Playstation 4 har ju stängt av. <coughs> så... Ja, okay, men jag startar upp ett igen så har jag en jävla tur så kanske jag har fått spara, har liksom sparat någon annanstans alltså kanske i mm. lägret åtminstone. Nope Lägret är resetat så att jag är precis utanför. Mm. Men då tänker jag så ah men fan vad nice! Nu vet jag ju vart jag ska, liksom, hur jag ska göra det här. Och då bara. Det, det, det som tog mig förut en, en och en halv timme. Mm. Det är bara, nu bara så här, nu är jag ledsen. Då bara, in i första busken, skjut allt jag såg. Skjut på någon jävla, vad heter det, bur så det släpper ut någon tiger som springer iväg och har i rejält tre andra. Alltså, jag gjorde inte ens i närheten av den här långa planeringen som jag gjorde för första vändan. <laughs> okay. Där jag egentligen tänkte, jag borde egentligen bara kunna gjort exakt samma sak, bara det att det gick fortare. Nej, nej, vi, mm. vi kör en helt egen väg, bara springer rakt igenom. Blir dock inte påkommen andra gången heller. Nej. Så att Jag vet inte, jag tycker att det är skitkul Men det beror alldeles på vilket mod man är i själv Att jag, mm. jag skulle verkligen kunna spendera Timmar Med att bara smyga mig fram överallt Där jag blir helt obemärkt Och speciellt mm. i Assassin's Creed där du faktiskt får reda på Om jag skjuter den här snubben nu I huvudet Då kommer han att falla ihop och dö Mm Nästa killet siktar de honom så Ah oh shit, han är lite starkare så han, honom måste jag kanske smyga upp och köra liksom hidden blade i ryggen på istället mm. för att skjuta honom. Så då får man verkligen planera liksom verkligen hur man gör. Det är skitroligt. Däremot så spelade vi för oh, det, förra året, vad heter det? Åh, oh, tappar jag namnet. Ett eh, militärspel typ samma sak. Du kunde skicka upp någon drone och kunde se Wild. Uh... ja Wildlands Någonting oh, precis. Ja, precis. Där hade jag inte alls samma tålamod. Det gick fan inte att ha samma tålamod som jag har i Assassins. Där var det liksom så här, Skicka upp dronen. Kolla åh oh, Jag hittar tre stycken. Oh, spring runt hörnet. Peppra oh, honom. shit Det stod en kille för fönstret som sköt mig. Mm. Helvete. Då är jag bara börja om från början. Och mm. Så det beror alldeles på vad det är för spel. Och vad alldeles vad det är för liksom. Vad man är själv i för. Hur man känner sig just då. Det är liksom från tillfälle till tillfälle. För jag vet att. Förut, för länge sedan när jag spelade Hitman, Så var ju mm. det, det var ju verkligen det jag tyckte var roligt Att så här, Verkligen typ stå i ett och samma hörn I tredje persons läge Och titta runt hörnen och så, så ingen skulle se mig Och försöka räkna ut hur vakterna rörde sig Och vad de gick Och hur de gick Även om jag kanske inte, kanske inte klarade av uppdraget Så visste jag liksom även Hur alla gick och hur alla rörde sig Och liksom hur jag borde ha gjort det Sen att jag själv mm. kanske så här... Ja, men nu borde jag gå ut. Och så bara, ah, oh, fuck. Jag glömde bort den där katten eller någonting som kom runt hörnet där och såg mig. Ja. Så att det, Jag tycker det är skitkul, men jag har så jävla svårt att göra det bara. Jag har så svårt att liksom ha den där tålamodet och hålla ut ända tills det faktiskt är rätt tillfälle att gå. Mm. Men vad tycker du om den här som är väldigt populärt? Där det är någonting, antagligen om det är en person eller om det är en sak som varna eller som tillkallar eh ska man säga förstärkning. Ja. Vad tycker du om sådana grejer att det, att det är någonting som är kopplat till förstärkning eller tycker du att det ska komma automatiskt? Vad tycker du om den delen som är om vi säger det alltså, creed så är det ju vad heter det är de en, som startar en. elden va. Precis. Mm. Stänger du av den så kommer det inte komma förstärkning till exempel i eh, Wolfenstein mm. Så är det lieutenant ja. Döder du dem så kommer det ingen försäkring och liknande Vad tycker du om just den, den grejen? Det kan vara så jävla irriterande Speciellt, i, speciellt nu som senast då, I Assassins där man, mm. där man kanske har Man har tagit sig igenom tre grupper Med fiender Man har mm. lyckats smyga sig in så pass långt Det är ett stort ställe liksom mm. Och så tittar du runt hörnet Och den där jäven ser dig och du börjar få den hela varningen på skärmen så här. Oh no, backup is coming. But då vet man så här, Antingen sticker jag härifrån. Så börjar jag om från början. Mm. Eller så får jag helt enkelt badra fram svärdet och stå här och mata nu. För ah, att ja. det, det, är, det är det enda som kommer att kunna gå. Så att jag... Jag tycker fan att de borde kunna göra det svårt nog från början. Ändå. Eller så ska... Antingen gör man... Alltså antingen gör man åt båda... Eller så. Alltså Antingen eller, extremerna Antingen så finns mm. det ingen sån Och du gör det lagom svårt direkt Eller så ska fan alla kunna varna mm. För att Varför, vad är det att Om du tar ut en så bara oh nej grabbar, grabbar Är det någon som vet var tenstickel är någonstans Eller alltså, det, är så här, det blir ju bara konstigt då lite grann. Mm. Jag älskar den grejen Jag är helt förälskad i den Assassin's Creed Origins Ja då tar jag upp vad heter det mm. jag kollar ut exakt vad alla är och det är viktigt att jag kollar vad den är för det är den första jag går på jag går upp går fram till elden sätter fälla på den så om någon kommer och ska att tända så sprängs den så att folk inte kan komma wow det det vad fick du faller ifrån har du aldrig gjort det? Nej. Går du upp till den där elden som de ska tända ja. så kan du smyga upp där och så håller du in fikant eller tjänger vilken är. Då sätter du en fälla på den, en bomb. Så när de kommer och tänder då tänds den också, den sprängs så Men att de vänta inte Vad har hjälp. ingen sagt det här för? Då? Hur kan... <laughs> Det är det viktigaste man gör. Det är det första man gör varje gång. Tack för den 30 I, timmar in. <laughs> I Horizon och Dawn. då är det exakt likadant Då har du ju de här gasvätskorna. Skjuter pilar på dem, försvinner gasen och de kan inte tända och tillkalla hjälp. Ja i hur i full förstående som sagt lanternet mycket bättre i första spelet. Andra är så jäkla svårt att hitta de där lanternet. Du får se reda på vars de är. Men det är skitsvårt att smyga sig fram till dem för de har inte gjort till med gånger och sånt. Det gjorde de skitbra i första. Det är lite negativt där. Och det Men jag älskar det. I The Secret Origins det var det. jag älskar det jag älskade att leta upp just den där elden. Smy få smy göra sprida runt det som en jävla Catwoman eller vad fan som helst Fram till den där elden, sätta fällan Och sen ut och plocka den efter den Och jag visste att sen om mig Så kommer den där sprängas när den går dit Och då vet jag att då kommer den dö Och så kan jag sköta resten Och sen när jag hade fixat den fällan Då letade jag upp den starkaste var har vi det oftast de här ledarna? Ja, de är lite så att jag kan hoppa ner på dem sen. och dö. Ja, hoppa, gå upp Hoppa ner döda. Och så hade jag gjort den här, ut, den här uppgraderingen så att man kan fortsätta klicka när han hoppar ner och Så ska man fortsätta hugga så att han hugger flera gånger så att man får dö på dem. Åh, oh, jag älskade det. Det här är en helt, helt ny värld. vad då menar du att du kan, du kan hidden blada dem flera gånger i rad? Ja, det finns en uppgradering så att du kan hugga dem flera gånger när de ligger ner. Eftersom Annars tar du inte dör på hela, men då kan du fortsätta hugga. Så de dör, och så springer du iväg sen. Alltså, jag har gett upp läger. Jag har ah, skitit. Det är jävla kul, det är det bästa som finns. Jag har skitit i vissa läger. <laughs> bara för att jag har gått in, jag har smyget mig fram, jag har gett mig på den där stora jävla aset som jag vet att träffar han mig, då kommer jag dö på mm. två slag. Gett mig på honom som bara. Åh, oh, crap i det crap. Min Hidden Blade dödar honom inte, så jag måste åka och levla någon annanstans det här visste jag inte. Cool, Va, fan, okej. Okay. Den ut. ligger under Fighting, så den ska ligga där. Antagligen att, jag tror, jo visst är den också hugga flera gånger. För jag vet att man kan göra så här hard attack och den här ja, specialan ja. och hugga flera gånger. Men jag tror det finns också under Hidden Blade att man ska kunna hugga när de ligger och sånt där. Eller så är det bara att man gör mer skada. Vilket som du kommer kunna göra mer skada mm. när du flyger ner och hugger. Jag måste in och dubbelkolla det här, det känner jag. Jag måste in och kika. Speciellt mm. där med bomberna, det måste jag verkligen testa. För det ja. är något som jag helt har missat. Och det är inte ens en uppgradering. Nej. Utan kommer du fram till elden så står det liksom, håll in den här så gör den en fälla där. Det har jag helt, helt och hållet missat. Helt och hållet. Men då? tänder det inte brasan också då, eller? När han tänder brasen Då sprängs den Och den, den, den ryker inte Eller någonting Så det, det är bara en säkerhetsgrej Så att okay. det inte kommer flera ja, Det, det så, är verkligen antivapen Det är alltså verkligen Att skära av Förstärkningen Helt och hållet alltså. Helt och hållet Så fixar du den Då kan du lugna ner Då kommer det inte komma försärkning Det är det första jag går på Liksom Där är den Nu går jag dit fan, det, måste jag det måste jag verkligen prova För det låter ju <skratt> Fan så mycket enklare Allting blev då helt plötsligt Ja som fan Det är huvudsakligen annars kommer i Gubbar hela tiden Där är liksom Klipp färdigt huh. Här. Här. Mm. Men du då du, du hade spelat gamla hit med sånt. Tycker du om sådana det är verkligen helt inriktat på att smyga? Jag, men jag tycker det är kul. Alltså, det, det, som sagt, jag, jag tycker det är roligt. Men det är just det där, misslyckas du, så tappar jag, jag tappade ju helt och hållet då. Och jag har jag mm. suttit och smygit i en timme, och så blev jag påkommen, eller dödad dessutom, och måste börja om från början. Mm. Då blir det så jävla träligt. för fan. Jag spelar ju bland annat Watch Dogs också till exempel. Där det också är ja. skit mycket smyga. Eller du kan smyga som fan. Och oftast är det fan det bästa lösningen. Är att smyga. Och liksom ta sig fram. Gå runt. Skicka något. Vad, vad heter det? Distraction seat och greja. Och liksom så här, verkligen få. Ja, men, liksom Verkligen avleda människor som går något åt ett annat håll. Mm. Och, det tyckte jag var skitroligt. Men. Det är just de där tillfällena när... Det är inte när det går dåligt. För dåligt kan det gå. Alltså att jag misslyckas med en smygning. Eller alltså att jag kanske blir... Alltså att de kanske ser mig. Så att de liksom så här... Åh, vad fan var det där? Och så kommer de att börja leta efter mig. Då kan man ju alltid kanske rädda det genom att... Ja, ah, spring runt lådan. Plocka dem bakifrån i alla fall liksom. Eller mm. släng ut en fälla så att de blir stannade. Eller... Ja... Det, det går liksom att rädda och det gör mig ingenting. Att det liksom rubbar min plan. Däremot blir jag påkommen och skjuten så jag måste börja om från början. Då tycker jag det är så jävla träligt för då är det genast mm. bara timing som gäller efter det sen. För då vet jag exakt 10 sekunder tar det till att den snubben viker runt hörnet. Då kan jag springa till den här lådan. Vänta i fem sekunder för då tittar den andra jäken upp där vänder ryggen till så där kan gå fram och plocka honom för att sen springa, springa liksom vidare. Mm. Då blir det genast astråkigt. Så jag vill ju verkligen ha det en gång vill jag göra det. Kanske mm. två. Alltså att man misslyckas en bit fram och kommer på shit jag måste börja om helt och hållet från början för det där är fel väg att gå. Då, då gör det ingenting Att, att jag kommer på att Okej okay, shit Jag skulle inte gå Vänster varv runt huset Jag skulle gå höger varv runt huset För att få det Och liksom hamna på det I rätt rum sen i slutändan mm. det, det köper jag Men just det här Att jag måste gå Exakt samma väg Flera gånger Visst det kan vi och jag som är dålig Men då blir, det, då blir det Väldigt lätt Att jag får göra det flera gånger Dessutom Alltså att jag fejlar mm. Eller stressar Eller gör någonting Försöker att göra två moves När jag bara egentligen Går att göra en så att mm. det, nej. jag tycker det är skitkul men till en viss gräns av smyga. Mm. Alltså jag är så jävla dålig på att smyga. Så det finns inte som hit med alltså jag vet nej. Det är någonting där det är liksom hela grejen att du ska smyga fram, lyckas göra den här assassination och gå därifrån utan att bli upptäckt. Det är ja. liksom, det är det chansen jag har. Misslyckas jag, då känns det som att jag har failat spelet och det är inte kul liksom. Och det är ju typ det är skitsvårt att ta sig därifrån för att alla börjar skjuta på det och sånt. Assassin's Creed är så alltså one, one man army. Misslyckas jag ja, men då vet jag att jag kan tala. Ja. Något jag hatar. är spel som. Alltså, Så fort du misslyckas med att smyga så får du game over på en gång. Det finns ingen med jag avskyr. Ja, men du ska smyga här, annars blir det som. Eh, vad fan heter det då? Lite nightmare. Ja. När du ska smyga, och så blir du påkommet. Då kommer en stor hand eller någonting och tar dig, och du kör liksom. Mm -hmm. Jag hatar det för jag kan inte smyga. Eh, eller ett spel som Outlast. När du inte kan försvara dig. Oh, så du smyger och så kommer en stor okay. jävla monster. Du bara springer, springer, springer. gömmer dig. Han hittar dig. Du springer, springer, springer. Men och så speciellt det jag var. Jag hittade inte ut där för jag. jag visste inte vad fan jag skulle jag. Han följde mig hela tiden. Jag bara, men vad fan? Så jag slutade ju spela för. Jag kan inte smyga. Ge yeah, mig någonting jag kan döda fanskapet istället. Ja, det är inte lätt. Det, ja, men det, det, ja, som sagt. Det, det är lurigt som fan. Men samtidigt så är det... Jag vill nog säga att jag är... Den som tycker det är kul och jag gillar att vara sneaky som fan, speciellt när jag lyckas. Då kan jag vara här riktigt jävla lösta lite dryg och sitta där och verkligen må asbra där i fåtöljen. Liksom bara så här. Mm, mm, mm. nu lyckades jag verkligen. Mm. Och det, då kan jag bli skit, då kan jag verkligen bli asnöjd. Men det är också väldigt mycket åt andra hållet om det går åt helvete skulle jag säga. Ja, nej. Nej, jag klarar fan inte av sen där <laughs> Fy fan. Uh, mitt ämne då, ska vi hoppa in på den Absolut, shoot, shoot, shoot. Uh, Ska vi se Jag vill prata om, kan vilket spel som helst bli e-sport Som du och jag, vi, har, vi kanske inte följer Jättestarkt e-sport Men vi kollar lite då, Jag som sagt Jag har börjat kolla Overwatch ja uh, Vi Rocket League har vi blivit intresserade Och kolla lite nu när vi spelar Och sånt här och mm. allt möjligt Men det är så här bli alla e blir alla så kan vilka spel som helst bli bra e-sportspel eller liksom och sånt där vad, vad tror du? Jag satt och tänkte på det här också idag faktiskt och funderade på skulle du till exempel kunna ha ett spel som Hitman som e-sport? Bara, bara dra mm. som ett exempel till exempel snyggast eller smidigast kill eller mm. snabbast alltså Lyckas med ett uppdrag snabbast eller sånt där. Skulle det vara intressant att titta på Och jag vet fan inte om det skulle vara det Eller inte Alltså just det som du tog upp men Absolut, alla gör samma uppdrag Och den som snabbast kan få det Och komma därifrån utan bli upptäckt, ja. vinner ja. Det skulle vara coolt men inte som e-sport Utan det är, det är en cool liksom, tävling eller video Men jag skulle inte kunna kalla det e-sport på så sätt Det är samma sak jag har svårt Med vissa spel som vi pratade tidigare om disken till exempel Ja det som de har just nu i grundpaketet man kan hoppa in och köra online och så där men för mig känns inte det tillräckligt det är inte tillräckligt intressant att titta på jag följer nu Overwatch till exempel skitsnyggt och allting men det negativa där är att det händer för mycket på en gång, det är svårt att hålla koll på videorna, så när någon jag försökte sitta, när jag sitter och tittar de liksom, då är det en som sitter och hoppar mellan de olika som gör någonting, och det är skitsvårt att hänga med överallt och se vem vill jag se liksom Mercy-heelen, uh, eftersom det jag försöker lära mig hur den spelar, den kollar de aldrig på. Utan den är ju bara där bak och hela, utan ofta är det ju de som skjuter och gör skada och sånt där, för det är det som är intressant. Men ja, för att jag där satt jag och tänkte, ja men Overwatch är ett bra e-sportspel, men den är inte tillräckligt. Jag skulle vilja ha en bättre. Och vissa spel är ju inte alls roliga, som FIFA till exempel. ja. Och sitter jag heller på riktigt fotboll. Det är inte riktigt vad jag ser som e-sport. Jag förstår att det finns något sånt där. Men jag kollar ju heller på riktigt fotboll om det är så. Alltså om, om du ska prata ur... Eh, kolla på... om man, Vad heter det? det? finns ett häftigt ord för det. Men skit skitsamma. Alltså när du ska titta på e-sport. Då, då kan mm. jag hålla med dig absolut. Jag tycker inte fotboll är intressant att titta på i vanliga fall. Eller tycker inte sport är intressant att titta på i vanliga fall. Överhuvudtaget. Mm. Men det, en, jag skulle hellre sätta mig att titta på... En riktig fotbollsmatch än att sätta med att titta på FIFA. Mm. Eller NOL för den delen. Det är ju ja, någonting precis. som jag skulle tycka var helt meningslöst. Det... Jag kan inte försvara det, mm. men det... Det, är någon... det är tanken jag har om det. Däremot, mm. om du går över till till exempel Overwatch, som jag också har kikat in lite grann på. Det är ju verkligen... Där tror jag att det är mycket mer att de måste lära sig att... Uh, och vad heter de då? De som hjälper till att hålla koll på vilken kamera och bla bla bla. och uh, uh. Skitsamma. Den som bestämmer vilken kameravinkel det är som ska mm. visas när måste bli bättre. För att Jag tänker, har, det du, blir sett bara filmen... kaos. har du sett den här filmen? Har du sett den filmen The Condemned? Nej. För då är liksom, det är skurka som hamnar på en ö och så får man se. Då har man alltid en stor skärm liksom, som visar huvudmatchen. Ja. Men så har man små där man får följa de andra soldaten och sånt. Så att man alltid får flera skärmar. Tror du det skulle hjälpa? Till exempel om vi ser i CS där är det inte jättemånga. Eh, men det är ändå några stycken. Liksom, om man har en liten skärm runt om för alla spelare. Och sen där det är Action så har man lite större skärm som visar... Där allting händer. Man följer en spelare och så hoppar de mellan de olika. Tror du det skulle vara bättre så att man alltid kan hålla koll på ungefär vad alla är och liknande? Jag skulle säga, just CS i sig tycker jag fan att de är riktigt jävla grymma på att visa. För att där tycker jag det är intressant hela tiden och de lyckas fan få riktigt bra kamera. Alltså, de, verkar, de väljer verkligen rätt kameravinklar vid rätt tillfälle. Man får fan se mm. de snygga killsen. Man får se alla snygga playsen riktigt bra. Tycker jag, de matcherna jag har sett i alla fall så tycker jag att det är det ser riktigt intressant ut men går mm. du då över till den matchen jag kollat på Overwatch då känns det mest som att man bara man hoppar runt bara för att man ska hoppa runt mellan folk mm. man, man liksom man byter från från vi, vi säger till exempel då vi byter från healern till en av attackerarna till en av, alltså den som står med skölden eller alltså vad som är, man bara hoppar för hoppandets skull. Och sen hoppar man upp helt plötsligt då så får man se rakt ovanifrån och man ser alla, då är det bara en jävla ren gröt helt plötsligt. Mm. För att det är många spelare på en liten yta som skjuter åt all, alltså bara hejvilt. Det är säkerligen mm. väldigt mycket mer välplanerat än en stor gröt. Alltså från varje spelare sätt. Mm. Och att de har mycket bättre koll, ja absolut. Men man måste bli bättre på att visa det på något vis. Alltså verkligen få mm. visa, veta när man ska byta från vilken kameravinkel till vilken. Alltså från vilken spelare till vilken. Mm. För att det ska se intressant ut. För Jag jag, jag har kollat på en Overwatch-match. Och visst, mm. det kan vara den som är sämre än de andra. Men jag hann fann inte hänga med överhuvudtaget vem det var som var överhuvudtaget vem som var i vilket lag. Mm. Visst jag kan ju titta på spelaren och se namnet och alltihopa visst. Men det hinner du fan inte göra När du får se den i en och en halv sekund Och sen skickar den över till en helt annan person Som visar ryggen På den personen du precis var du Alltså såg vinkeln ifrån Då blir det väldigt, väldigt galet Väldigt fort om man säger det är precis som du säger, för om vi tänker CS eller Call of Duty och sådana spel Där kan det vara en one man army ja. En spelare kan ta ett helt annat lag sånt. Det går inte i Overwatch Overwatch är helt och hållet Lagbaserat, du kommer inte vinna själv Nej. Och det är därför det är så svårt Och det är det de inte har riktigt kompå. De använder exakt samma vinklar som du gör i CS mm. Men som. CS kan man hålla koll på bästa spelaren Och du får en bra match Här måste man hoppa man runt för alla för att försöka få En hel bild, och det funkar inte här Så där måste man hitta på ett annat sätt Men det jag personligen tycker nu När det heter kan alla vilka spel som helst E-sport, mm. nej jag tycker inte det Det är samma sak Pokémon Skittråkigt att se på, jag tycker det är helt värdelöst Det är kul att spela men helt värdelöst att spela ja. Sporter som redan finns på riktigt FIFA och sånt där, det är jättepopulärt i e-sport Jag tycker inte det ska vara där Det är inte. Jag tycker inte det ska vara e-sport E-sport är baserat på spel som man kommer få Från grunden, det är ett spel man kommer på Som Overwatch CS och liknande eh, Och det ska vara Helst, jag tycker E-sport, fighting-spel eh, Är en annan sak, men Jag vill ha lagbaserade spel Det ska vara ett lag, liksom, mm. och där grejer Där det är verkligen ordentligt, eller ja, men Strategispel också liksom Starcraft och sånt där, Det är också e-sport Men det är som liksom annat Men det jag uppskattar mest är att se team Lagspel liknande Men vilket spel som helst Kan inte bli det Är det inte strukturerat Ordentligt Eller byggt från grunden För att klara av en e-sport Då blir det inte bra Som Titanfall till exempel Jag älskar Titanfall Det är inte, bra, det är inte till grundbaserat För att kunna bli en e-sport hade, hade det varit utan robotar Hade det kunnat vara det men nu är det som liksom helt plötsligt robot och allting och på något sätt känns inte den, det känns inte tillräckligt tight för att kunna bli en e-sport om man säger så. Mm. Hur populärt spelet än är så känns det inte tillräckligt bra för att kunna planeras bra för att kunna bli en e-sport. Om du förstår vad jag menar. Jo, men jag, jag köper det du menar. Absolut. Eh, vill du dock säga att ja, många spel kan ju, bli, kan ju lätt bli en e-sport. Mm. Däremot så krävs det ju verkligen att det är ett bra spel också. Mm. Alltså om du tar bort... Spelar och vad det är. Det måste ju verkligen vara bra för att mm. det ska vara intressant eller för att folk ska tycka att det är så pass intressant att de vill tävla i det dessutom. Mm. Det, som CS, som alltså. Call of Duty, vad som helst. De, de, de, det är ju bra spel. Det är FIFA och NHL också, absolut. Men det och jag fattar att det är... Alltså att folk tävlar inom de sport, eller inom de spelen också, självklart. Mm. Däremot så tycker inte jag att det är dugg intressant. Det är klart Nej. de kan vara, det är klart de får det är klart de får ha det, eller ha det som e-sport eller köra tävlingar i det, absolut. Men jag kommer inte att titta på det. Nej. Däremot så finns det ju precis som vi sa innan att alla spel kan ju inte bli det. Nej. Du kan ju inte, Assassin's Creed kommer du aldrig kunna göra en, alltså du kommer aldrig kunna göra en tävling av Assassin's Creed. Nej. Det är Visst, du kan få vissa moment i spelet och bli en tävling. Men du kan ju inte ha hela spelet som en tävling. Samma mm. Horizon Zero Dawn kan du inte heller ha en tävling i. Visst, du kan väl ha någon jaktsimulator i, i Horizon Zero Dawn där du får gå runt och jaga viss, ett visst antal robotar på en viss, an, en viss tid och se vem som fångar flest eller vad som helst. Det går ju mm. självklart. Men det är ju... Eh, det, är ju inte, det var ju inte tänkt så från början och jag tror fan inte att det är bra nog att göra det på. Visst, det skulle ja, kunna vara skitkul om du och jag ställde upp två TV, alltså och ställde upp två spel exakt bredvid varandra och så sa vi det. Mm. Här, 15 minuter på klockan flest, flest robotar skjutna vinner. Mm. Det, visst, det är klart vi kan göra så. Men det, det räknar ju inte jag till e-sport. Alltså, det, det, det är ju inte en det är ju inte en sport på det sättet då. Men det är likadant där, alltså vissa grejer som FIFA och sånt, det skulle inte jag vilja kalla e-sport. Som det där du tog upp med Hitman till exempel. Det skulle vara skitkul att se. FIFA kan också vara skitkul att se ibland. Men jag skulle inte kalla det e-sport, det är någonting annat. Men det är typ som att säga att fick sig är elitidrott. Det är det inte. Du skulle säkert kunna tävla i det, men det är fan inte. Och det är likadant liksom för mig för, som i Hitman att det skulle vara i, i, liksom e-sport. Jag vill jag vill ha en klar skildring där. Det är jag vad jag tycker. Ja. Men jag tycker inte det är samma sak. Och alla sporter eller alla spel kan inte bli vad heter det e-sport. Det är som när man kör speedruns och sånt. Mm. Det finns ju, det är därför speedruns är inte en e-sport för det är klar skildring men det är ändå man tävlar i det. Man tävlar i ser vem som är snabbast och detta och datan och såna spel finns det. Ja. Men man har ändå delat upp det och så för mig nej jag vill ha en ganska klar skildring där vad som är bad. Vi skulle kunna säga lite så här: att en, Ett spel där det faktiskt Finns en bästa Som i speedruns till exempel Där finns det ju redan En, en, en teoretisk bästa tid mm. Det ska ju alltså, Det är fysiskt Omöjligt att vara Snabbare mm. till, alltså, till en viss gräns När allt är perfekt Då går det inte att vara snabbare det finns liksom en sluttid, yes. om du är med hur jag menar. Då, när den är uppnådd, då går det ju inte att tävla i det redan. Eller då går det ju inte att ens att ha tävlingar i det längre. Nej. Eftersom att vi har hittat den som är snabbast i världen. Det, han har, mm. det, den personen har löst det. Liksom. Jag skulle nog säga så här. Spel där man möter varandra. Ja. I någonting som inte finns i den verkliga världen. Eller liksom mm. sådär. Om man säger, FIFA finns fotboll redan. Counter-Strike... Visst, det finns säkert folk som springer runt och skjuter varandra för skoj där ute Men nej, det är inte samma sak Så sådana grejer, jag vill ha klart Men just att man måste möta varandra Det är ja, skillnaden ja. För speedruns, visst, det kan springa på sträck samtidigt och sånt där Och då, absolut Det kan ju bli en tävling i sig Men den som fejlar då är man ju ute liksom mm, mm. Och den andra springer vidare Men det är inte samma sak Så jag skulle, nej, jag vill säga nej inte, All e-sport kan inte bli Ja, men jag, jag kan faktiskt hålla med det där. All, all, ja, absolut. All, alla spel kan inte bli det. Däremot Nej. så kan jag nog köpa det du säger att det bör vara spel där du möter varandra. Och, alltså där, det, där du kan egentligen ha en turnering över internet. Mm. I, och möter andra. Inte datorer mm. eller dig själv i slutändan egentligen. Utan mm. där du möter andra spelare. Men sen är det absolut visst. Vissa spel... Alltså, det är svårt också vad man ska kalla e-sport. För det är som Mario Kart. Jag älskar Mario Kart. Ja. Men det är inte e-sport för mig, utan det är mer. Det är lacko, liksom. Det är lek, det är, det är tävling, det är absolut. Men jag skulle inte vilja säga det. Jag skulle inte kalla det e-sport. Utan för mig är det liksom. Det är tävling. Det är, men det är en skildring mellan e-sport och tävling, om jag säger så. Visst, men där måste jag nog vara emot dig. För att det skulle jag lätt kunna se som en turnering. Alltså, som en riktigt riktig tävling. Men kanske inte som en. Kanske inte som en turnering, alltså som ESL har flera olika turneringar och så. Alltså en ligor, så heter det. Det var det ordet jag letade efter, inte turneringar. Eh, rullande ligor över liksom en viss tid. De, de, så kan man inte ha det. Däremot så skulle du kunna ha större turneringar i det. Ett par gånger om året till exempel. Det skulle det jag som... kunna köpa det som, som, som någonting att tävla i, absolut. Jag skulle absolut inte vilja ha Mario Kart så som det är, för Mario Kart är random. Du kan vara hur duktig som helst och vara bättre än många andra. Sen kommer ett blå skal och någon om dig. Det, det är för random. Det är därför es, det, är det, det är spel, det är sport, absolut. Det är inte e-sport. för Är det någonting random så kan du du kan vara bättre än några andra, men det, jag tycker absolut inte att det ska finnas något random i det hela. Du ska kunna vara, är du bäst då ska du kunna vinna när som vad som helst läggs på dig. Mm, mm. Och Mario Kart, det är random vad du får och sånt där och det tycker inte jag alls passar in i en ordentlig sport. Ja. Om du säger som CS, det är inte random vilka vapen du får utan Nej. det beror på vad du har för pengar, det är var du sätter bomben och ditt och dattan Så det är därför såna där grejer, Det är liksom, som folk säger snackar om Uh, och Smash Bros. Ja, Absolut, om man tar bort items För items är random vad som kommer Om man bara slåss mot varandra Visst, då är det en e-sport Skulle jag kunna se det så och liknande Men mm -hmm. så alltså, fort man slänger in det här random Då förstörs det helt och hållet för mig mm. Det är därför som eh, spelar man eh, Mario Party till exempel Och sådana där grejer det är liksom, ja, spelen är visst. Men sen vad som händer på banan, du får olika mynt och det är helt randomen som vinner. Där tar man bort det på en, en gång liksom. Mm, mm. Så jag vill ha klar skindring på e-sport och sportspel, inte vad vet jag vill säga. Ja, nej, men, nej, men jag förstår vad du menar. Jag tror alla som lyssnar också förstår ungefär vart du vill komma i alla fall. Mm. Mm. Det var väl egentligen vad vi hade där. Jo! E-sport- Görs bra ibland, annars går det åt helvete. <här> om ett annat kan vi, vi här då, Den som eh, kanske skulle vilja spela antingen med eller mot oss i Rocket League får ju jättegärna hojta till om ett annat. Mm. Men vi kommer inte spela mer för Nicko spelar inte med noobs. <här> Skicka in absolut. Jag har redan några som lyssnar som jag ska skriva in och spela med så det är bara hör av er. Men innan vi slutar så har Björn Karlsson också skrivit in. Ah. Skrivit så här, Svar är bon 126. När det kommer till smygarspel så försöker jag alltid spela dem rätt. Det vill, det vill säga smyga in och ut obemärkt. Detta försöker jag i alla fall göra det första gångerna i smygspelet. Efter för många omstorter så brukar det ibland kunna bli mer skjuta än smyga. De, men gillar dagens smygarspel mycket mer än gamla där man får game over om du inte följer spelet till regler. Exempelvis på bra smygarspel är Metal Gear Solid 5, Hitman med flera Som är mer förlåtande när man gör bort sig Där man kan lätt byta Mellan spelstilar är mina favoriter oh, Hitman Metal Gear Solid <laughs> 5 Absolut, det var lättare än de gamla Metal Gear Solid spelen men Hitman uh, uh. Men jag håller med Björn där Rakt igenom, för att det, det är mm. ju verkligen så här. Man vill göra det Rätt, men till slut När man har fått starta om fyra gånger Då är inte rätt så jävla roligt längre. Mm. När man liksom misslyckas gång på gång på gång. Då slutar det med att man drar ju bara fram puffran och så bara kör en Leroy liksom rakt igenom. Ja, precis. Men absolut. Nästa vecka då ska vi snacka, första ämnet är arcades. Vilka arcadespel är bra, hur... Synd är att vi växte upp när arcades knappt fanns och liknande och att det inte finns kvar idag. Uh, vi ska ju även, det snackar om, att dra på, uh, vad heter det? Hej Stockholm! Expo 2018 som är i Uppsala nu i helgen på lördag. Och det är arcade och japanska spel och liknande. Japan Expo. Uh, så kanske kommer testa lite där. Är ni där? Hojta gärna så kommer vi Definitivt säga hej tillbaka <laughs> Hej kommer vi säga och vinka Sen lovar vi inte hey. om vi säger något mer efter. Sen går vi därifrån <laughs> Alltså orkade Vi kommer snacka allt möjligt därifrån Och det andra ämnet är spel, filmer och serier Som vi uppfattar annorlunda idag Gentemot när vi var unga Ja, och det var dagens avsnitt Ni hittar alla, alla avsnitt På bloggen abitonöres.blog.se ni når oss lättast via Facebook. Facebook.com/Abitonödenes. Och eh, kolla in oss Twitch när vi kör live på måndagar 19.00. Twitch.tv/Abitonödenes. Och kolla in oss på YouTube, besöka bitonödenes. Och kolla in Abon-comics som vi alldeles strax ska spela in. Men tack så mycket för det här avsnittet. Så ses vi nästa vecka igen. Ha det gött? Hej då? Jingling.